הריעו לה' כל הארץ, פצחו ורננו וזמרו. זמרו לה' בכינור, בחינור וכל זמרה, בחצוצרות וכל שופר. הריעו לפני המלך ה'. ירעם הים ומלואו, תבל ויושבי בה. נהרות ימחאו חף, יחד הרים ירננו. לפני ה' כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים במישרים.